Ötödik óra, amelyben arról lesz szó, hogy miféle emberileg jó tulajdonságokat és hajlamokat kell az újságíró lelkéből kiírtani. Az emberileg jó tulajdonságok és a mesterségben hasznos és szükséges tulajdonságok nem azonosak. <gül> no, jó is volna, ha az orvosnak mindennyiszor sajogna a szíve, valahányszor beteget lát. Vagy ha az ügyvéd mindig kinyitne az erszényét, ahányszor szegény ember feje alól kihúzzák az utolsó vánkost. A liberális pap fogalma éppen olyan abszurdum, mint az olyan sírásói, aki rajongó híve a halott hangvasztásnak, vagy az olyan hóhéré, aki lelkes tagja a halálbüntetés eltörlését követelő ligának. A koldus ember nem lehet az özvegyek és árvák a kereskedelmi miniszter pedig nem járhat szekéren, hanem csak fejedelmi szalonkocsiban. Lám, micsoda gyönyörű emberi tulajdonság a szerénység. Egyszerűen gyöngye az emberi sajátosságoknak, csak hogy politikusnak és újságírónak nem való. Ugyancsak megjárnák a mi derék honatjáink, ha a szerénységnek csak egy atomját vinnék magukkal a választók elé, ha így mondanák el a programbeszédjüket. Én egy szimpla tökfülkó vagyok, tisztelt választóközönség. Nem tanultam semmit, nem is tudok semmit, csak nagy szájam van. Politikához annyit értek, mint a hajdú a nem csak, hogy a külföldi törvényeket nem ismerem, de a magunkét se tanultam soha. Bankért ordítok, de azt se tudom, hogy mi fánterem a bank. Valamint, hogy kegyedek se tudják, tisztet választóközönség. Soha életemben egy értelmes mondatot le nem írtam, egy hasznos cselekedetet nem műveltem, egy, egy jóra való közhasznú ideát nem produkáltam. Közönséges analfabéta vagyok, aki legfeljebb hirdetések gyűjtésére vagy pántlika kimérésére volnék alkalmas. Ezek alapján tisztelettel kérem, hogy válasszanak meg engem képviselőnek, mert a maga mesze után bizony nem tudnék másképp tisztességesen megélni. Ugye? Egy se beszél így. Pedig kilenc tized része, ha csak egy szikrányi szerénység van benne, még így ebben beszélhetne. Az újságíró is éhen hal, ha szerény, és nem csak, hogy képviselő nem lesz belőle, hanem még újságíró se. Az első sort már olyan ábrázattal kell írni, mint, ami nővel sümegi Vilmos kijelenti, hogy a haza minden előtt, és szerénység nélkül bele kell fogni mindenbe, abba is, ami túlhaladja erőnket, és szerénység nélkül bele kell gázolni intézményekbe, tekintélyekbe, családokba. Miniszterről van szó, – És te egy kis riporter vagy. – Hát, jelentsd ki a miniszterről. No, – Na, annak a vénzsiványnak kitiprob alkalom a beleit. – Professzorról van szó, vagy akadémikusról, és te egy kis zuglapocska műítésze vagy. Kiátsd végig a kávéázon csak úgy harsogjon. Az ak hülye is tud még kögni, Majd adok én neki. – Félváról beszél mindenről és mindenkiről. – csak arról nyilatkozzál tisztelettel, hogy mit fogsz majd csinálni, hirdetni és alkotni. A jó szívűség ugye jeles, emberi sajátság. De újságírónak nem való. Ha újságíró vagy, ne érez se részvétet, se szánalmat, se irgalmat, se kegyelmet. Ne fájjon neked, ami más baja, mert annyi sok megírni való, baj, nyomorúság, veszedelem, szerencsétlenség, kínszenvedés, hogy belepusztulsz, ha valamennyivel vele érzel. Sörözés közben írd meg a hétszeres rablógyilkosságot, cigarettafüst mellett a családírtást, írtást, szó közben a nagy emberek nekrológiát és adomázás közt a bányakatasztrófát vagy földrengést. Ne kímélj senkit, és ne ismerj irgalmat, mert azt fogják rád, hogy megvesztegettek. És egy rossz kedvért kedvéért áldozd fel a legjobb barátodat, és a politikai irány kedvért nevezd hazaárulónak a tejtestvéredet akkor azt mondják, hogy jó újságíró vagy, és szörnyen becsületes, hozzáférhetetlen és igazságos. Légy szigorú és kíméletlen, ha kritikát gyakorolsz. Mindjárt lesz híred, tekintélyed, s minden lépésed kíséri az elismerés, mint a gazdáját a kutya. Minél több embert és intézményt kivégzel, annál több tisztelettel fognak környékezni, és lelkesen fogják rólad hirdetni. Ez bátor ember, ez a szókimondó igazság, ez a becsület, amely nem ismer tekintélyt. Vagy pedig azt fogják mondani, ez érti a dolgát. Persze. A dicséretet nem veszik komolyan az emberek, dicsérni mindenki tud. A dicséret konvenció, megszokás, sablon, hízelgés. Aki dicsér, vagy kapott valamit, vagy akar valamit a közfelfogás szerint, és aki dicsér, az nem ért hozzá. De a legázolás, az más valami. Az férfias, az önzetlen, az merész, az helyes. Ősd nem, apád, ez legyen a jelszavad, még akkor is, ha az apádról van szó. Az emberekről általában az az igazság, mondott a szegény tót Béla, hogy mindenki annyit ér, amennyi örömet másoknak tud szerezni. Az újságíró annyit ér, amennyi kellemetlenséget tud másoknak szerezni.